علمی ضروری رائع علمی مقصد دا چه دواشایی نای مفاد دی دواشایی نایو دا چه علم کتی پیدو کمی او برسرا برسرا دا علم بیچا بدھی علم اوچو بی بدھیو بی خبر متواتر سرا چکی میلن یو خوبی ها علم کتی علم او بل سا شایی بی بدھیو بی نظریون بی نظری ها کتیوخ کے د زرا او دا او داس چې بده یي دلیل ته څه ضرورت شي نه دای چې وی او هو واجبن للعلم الضروري نو نکړ دې بالقطع هو موجب للعلم الضروري دا چې ویلې کنه او هوا بالضروره قطع موجب للعلمي ضروري نو خبره دا چې بالضروره تدوي بيا ورسته ضروري بیا څه دا چې چته و بالضروره موجب و بالضروره موجب للل نو چې بالضروره تدوي مخشور بیا بالضروري دا یې د دا بالضروره دمنه چې د علم کې بالقطع کتې دی زون جهل مرکب د نه دا علم څه دی کدی د ازری دمنه چې ده څه موقوف نه پکو کرو مثال وسره کی وی علم بالملوک الخاليا لك علم په هغه څون باندې الخاليا الماضیه فی الازمنه الماضیه اغه مخنیل ال رابطاون چې پتراشويز مناشې تر شوی دي ا نه او بولدان نه نه نه نه ته دوه دا چې د په ازمنه باندې شي لکه ایلم په څاون منده چې دي په لره شاري نشي په څاون چې او دچته په لره او کدا بلدان نای پچا را تف کوي پ ملوک را تف کوي من نه منا ودا شي لکایلم پ ملوک خلیا فل <سؤال> یا یعلم بالبلدان النایہ پچا باندې دا یی چې دا پ فل ازمنات صادته پاس منا مند چې ور تف کوي ندا اقرب د من خیس اللفظ زکه مت فل له تشبه نرج دې ابعد من خیس المانا را او پ ملوک مند چې ور تف من خیس اللفظ او من خیر ضمانه و ساده سره څنګه دا چې په تاسو منات کې به بلش استدراک کوسی یو خو استدراک کوسی د چا سره داد کوسی دا یا ته څنګه ځای یا مازی ته یو استدراک چې څنګه ورچی په توجه دفتر کیدا چې داسو بالملوک الخالیا هغه په څون چې تر شوی دی په دا عام دی سوتکا دا عام دی چې په تره شوو موږ نشو دیلو مې برابر خبرادو کدا په نشد شهر نشوي او کپ چې شي پیرسته کنا ما خروڑا وې علم بالملوک الماضيا في الازمنه الماضيا الماضيا خاليا في الازمنه چې دا دی ول بولدان <متحدث> أو شا. و فل او ا بچون چې ته شوي دی په دا شاریناش ایس چې الازمنات المضیه ته ویلا ندع ملوک نا ایت دنا ایت ټکوي مستدرک ویل زکه چې الازمنات المضیه که هغه په نزدېو شاریناشي په لری شوی خو ازمنات مضیه وي شا <متحدث> سی په همدې لمده کې ملمده دای لمبه مشبر غلای تا په تاوتور سره ثابت لکه مشربته اور په اسلام اباد شدي دا قسم دا نوې چُرپې د شریعتي زوال حق په واښ نه یو مثال درکاو زوال حق په واښ نه نو اګه خلک یې لم په زوال حق تک نه چې زوال حق مخشب څه څه تر څه وای دی بادشاہ تر څه وای دی دا. او دای لم بالکل څه دی بده دی پتا و تور سره دی ته ثبت دی سرا ده دی چې داپ 10 بکشاه باندې لم سوچي خالیه ازمناتل اگر چې په بلدان قریب دا. والصکاری بله هندوی د بیا په کاش متو ته ارشاد نه ایت د زرات نشه یکب ی ملوک الناغام بلدان الناه وشای ای بلدان الناه الناه وشای به الازمرات الماضی د بیا په څه څه شو مستدرک مخکړه ی علم اقابت شو ومن بلدان الناه چا په په بغداد او بل چی په امریکاش ترامپ تو نی بلیر دې چې سخه پرتیاشه دا بلدان نایې کنا په دا باندې علم څه دی تو سترمپ مرسه کوي مرسته سترمپ مرسه کوي ته تست په پاوو بمبای نه کته نظر دا غا څه تست په دا دره خلک بینو چې تاسو کیندې کنا چټرم پادشاه وو هو کناو اس دا قصا فل بلدان نایې برابر خبره د کفن ازمنه الماضیه د کفل خال د بیا یو یو متوجه ته دې ستې ندی وژنایسه پهداشي ګیوټه کوي اب مستدرک ګرځ یا په ازمنه تمازیه از مزيال مستدرک ګرځي ها یا په بولدان نه یا تد نه یا ته ګرځیو خبره ورپېژد کړم قاسم جی يو هو دا نو دا بعد من خيشل معناشه چې مستدرک پر شورس او بل شرس دي بل الساعه علم یو ګرځي علم څه یو ګرځي معلوم یو شو چې حاضر شو شو یو علم شو چې په چا باندې نو دب یو مثال شا یو اعلمش او قطع تبوس پچا براتف <ses> کی پا الال ملوک بند براتف کی نو علمين ادواشو استدراک نو شروعه ملوک في الازمینات مازیا او البلدان انا ایا لکا علم پا بلدان انا ایا نو استدراک نو شروعه او فایدادا و قجولون تشو ادواشو او کیم اعلمشو پچا او ملوک خالی في الازمینات او بل علم پچا بنده او بلدان نو یذو کنا دا حواله اترسته دا اقرب معننده اجا کمن خیر الله او چکل اقرب لفظن او اقرب معنهم سراروشي بهو پجاب خمل کاوی چا اقرب معنی من خیر زمانه کاصلته بر منلار دا نو شاع شاع ته دته چې پوسې بچو رادم کا اول جمهور مثال ورکاوی جمهور چا څه ورکاوی نو <مشان> مثال <مشان> د سکندر ورکاوی د بغداد ورکاوی مثال چا ورکاوی خمل ایمیج د چولو 2 دی سکندر مثال د ملک خلیا شهر بغداد او بغداد بغداد دامل ایمیج د چا ورات په پوسو ملک سمجھه د دو چاره رغل ای د ای عبارت نا احد ما ان المتواتر امج من العلم یهودا وذلک بضروره او دا خبر صد دای جب او بلدا دخ کتی خبرادو چې موجب د علم مجب دي علم ده دم هر څه چې ته خبرو کو ده ضروره ده بل بدعه فاينه نجل من اګه چې ته د خوصه دلیل ته من ارځ مکه دا خو استدلال د جزنه و تنبیہ دکایو تنبیہ دلیل نشه یا تاسو را سره ورشایو نظرینه ګرځئ شاو فاینه نه نه چې موږ امصن علیمه موجوده مکه ای مش دا علم شتاک مکه څخه دوه موجود ته مکه مانه نه مکه مانه او بغداد مانه بغداد مانه او و ان وسراده د چې دا وجود د مکه دله ای صلیب الاخبار چې چالي دلیل نه ليزمو خپل څه د مکه دلیل ته ځغنه د دلیل اگر کا پښښم وسو او بغداد ان موریدله نه تسلله ومانه ییږه وداست دا په خپل نفشه سره سره چې او دوه ما خبره چې دا یلم دایوڅه دا یلم دا <مم> دا دا خو کتې دا یې کینېلم <مم> دا په خبره متواتر سره چې کی ملم مخالصه نظری دلیل پسوی دلیل بدایوی چې دا ځکا چې دا د سیلم <متازم> دای چې دا په دا څخه خلک په اړه غولای دی لاي تاسو لاي تصور توتمال کی او دا څنګه مونږه خبر چې وی چې لاي تصور توتمال کی هغه موجب دی دلیل به وی ایسا دا دلیل سره لاخ تنبیدو ز دلیل نه دی دا خو د مقدمی قیاصته معها هغه د تصور شو ا غابل شو فتریات فتریات فتریات شخصتا یې جبرتا چې کیمعي د دلیل دی الا تاګيب ولا تنفس له خپل سره موجوده الهګه اربا اتو زوج دغه اساته تسید نظریه ده د 10 مقصد دا چې دا نظرینه دی لږ بل کوته به بدی دی او دا دی دلیل ده دا چې وادي کی په دا شینه باندې څنګه یې نمسته آتا وادي کیوډ په کمالي ما دو او مدیناس دو مریبا او په دا باندې دی دی لمدہ اخو صرا د ديت كا دايلم دا قدايلن بدا شينا مند صواي نظري واي ودليل تو محتاج ان العلم الخاص به ضروري وذلك لانه يخص للمستدل فالمستدل بالقران خسرجي وغيذي الذي لا اهتداء لهم الى العلم بتاريكه تعالوا بدا قراءه تشيل بطريقه الاشاره سرى حاضركم المقدمات یا په ترتیبه جذب ژوند او اما خبرو نصره دا د فلی تراس نو دا وجه شي اتراد ور ديږي چې که خبره متواتر مفيد علمي یقیني شي نو خبر د نصرا به قتل عيسى او خبر د يهودي په تعبير دين دو دوي کني وي او دېږي کتي وي یقیني کده د شريعت دي ځکه چې د شريعت سره څه ده دکرا او دایسته ده په خبره مشکران نو دا خبر متواتر علمي کوي نه وکړي نا سورا هیڅ څنګه رزون نن سبا دني شو ډیر سی کی رزون دی برتانیې پران جرم دټ رزون دی دا خبر د تاسو ومنو تاسو ورته داونه غزون وي اته اکثر ونه کال تاسو نو دا ټولي ايجې سال د یورپ پنځه کړه ویا هو دی کول کړه خبر دنا سورا به کتلی څه د د کنه نه نو سراد دې دا بیز نه ما دي خو خبر تواتري کینی په ور شو باندې او به دی وايي اته څنګه څنګه بدينه څنګه کار کو در نه ته څنګه باندې کار خو چې به خو زيت کې زيت ګو شي خبر اته زيت ونه خو زيت په علاج نشي خوندره کن کار نشي او سراد چې نو سراد درته وسا خدای دې درنګ يهود سوې چې مثال اسلام د محمد سلام دین عمر شاه تر قیامت امر پتاب دي دینه مصیبنده دي دڅکو کول کړي دي کنه او دا یو څو راډیو دي ها ډیر دي پاراس مونار شته براخاله ګورځي که خبر متواتر کتي یقین به د کول آئے خو به دا خبر خبر سلام مین نه لې وایي نه مانیږي کدي د بمبره سلام حادثه چې دا دین چې دا دینه شریعت محمدي دا نسخته د ګندري دي او دې سره سره په قران یې چې و ما قتلوه و ما ورکین شو بیا لري کتي دلایل نو کچی دا کتي یتي په کومه خوا ده دا کتي وای او څه ذکرین شي کده لري بخبر نو دا یې دا اعتراض کوه واه یې ته پرداځو اعتراض چوا ما خبرونه سره اعتراض وکړو چې نو سوال پخات له حساب ده کته اعتراض کوي سره په دې موږ کوچیا کړی دي یهود دغه یهودوی چې مشکې اسلام سلام سره خطبه نصیکړه دغه یهودوی دت سره نجین دغه ځنه ان صلاة ان صوارا د بر سلام وان الله دای تسلیم پر چې دا د د د سره کتل کړه د اسمنت لاګ دای د تسلیم کړي نو دی وژنه ایسلام ازب من صراته ځکاو وشوا ن صوره تم سبو یا داسو یا و اما خبرو ان صوارا د خبر په د اخبار سره ده ار ته خبر ورکول دیونه سوره ت پکته دي چې چا دا خبر ورکړی دی يهودو ورکړی دی بیا یو يهود دغه و پوه شئ اگر چې پتا مند بیا اعتراض دي دا ورته بل کول خمول د سيکولو دا ځنه بارونو مراد سوچو بیا خبر ده کی شا سی دی څه مطلب یې شه اوبه دا نو اعتراض دا و ایس ددا سره خبره شو دا دا شو چې اېزال اېزال سلام چیر پښتون زمږه غا غا دا سره د خپل پتا د معرفت مندلی بدلش دي چې کله چیرته یو یو اول دای موننه یو ده خو بیا چیرته د دوا کړین ځنه د هغه زوبر د ځین کې د نورو نه د دې سي الاسرا یو یو د مشوره سره چیرته به شو په شو مکان شو سره خپل غاوی وي چې کله یو په بدل شو دي سره روم دای د وخبلا امر ګرځي وکاسته دې چې 63 او 31 25 31 دای او اغه یې ځان په 25 چې څومره پرسیږه نو و شو یاري او یو یادګر د خپل وملګری وي پښې یو ورولو چې ته وکړ ساجې سکاجه و نه ته خدای دې درشکره پاموجو ته خو نه اسمون تلک اځ دې وینده دې ځای ته وې سلام دې په دوه سره پیره ترټو چې نه میچتا وې و دې دې شک لري خبر سي ندي به نه خدای شو بی阿里 دا جوړ چې دا متو تیرنه دې دا د کتلې خبره ته په توتو سره دې ثابته تکه متواتر خبر شته یي اول او اخر هي او وسطو او دا اول متواتر نه دی خبره وکد په د شپې دی انځری دی او دا متواتر نه نو اصل ش توتور نشتا او اصل ش تر نشتا نو متواتر نه دي دي من دي او پته شدې سالسلام دې دې تران کوم سوسه تمو سالسلام خبر عام دې په تایید عام دې په تایید دې چې د دینه شاده او په دې باندې يهودې کول کړهلې مې دې دغه تورحم منو بي دې دې څه تو مست ځکه مې غت چتهمره خرط لیکه اود یهودوی لسه په شه پرخرو غلایله اول یی ټیک ته ډیر وی اخر او اوساتی شه ځکه بخت نصر یو بیرغه یی ساعه دا دادت سنادو کړو داس ور بدل دا اولو وی دکې بیت نه ليزاده کنه بیا ورسته بیا پدش نه دی دی یو هغه توتور بل چا کمن دي خالص وي نه وی چې دا مصالح سلام وی دي چې خلک تاسو د یو مې سبب اعتا짐 چې سپره آسمان نمز کې وی یو مې سبب څه یو مې سبب خو دې د پدین شداه تعظیم منوال مړي چې د د سلام خالص دی د اسلام نور څه چې یو د ځاني ولاي دي خبره پېلته موږ تو دې مې خبر د نصراوي د او خبر د يهود د بتي د دین سلام ف... فتاواته هم ممنوعن تواتر ها نه راځه خبره نه وکړي بل ترال دی متواثر دی ترال دا وردی چا دا دغه خبره متواتر حدیث جننه معنی چې د مفید یقین دی کتاب ویلې زکاته دا خبره متواتر شې دا خو د احاد نه جوړېږي دا خو ډیر کا خبره وو کو ډیر کا سنو یا تیجی دغناستي دمو تواتر شن شپیشله که څنګه راځم ايش پداسه دایو یو کا استای دغه هاريو وکاس خبر چې د خبر چې د موفيده زونه کوي خبره وکړه دغه موفيده زونه چې فایز الرحمن خبره وکړه نو دای کینی په دوزونی شولا ای دا قبول خبره وکړه دازونی دا قبول وکړه دازونی دا قبول وکړه نو چې داونه جنته خواغه زون زون په اجتماع د زون سره خو نه پیږي زمن وزن ته چې مګه او ځوان د بیا ها زکه چې حقیقت ځوان دی خدا افرات صدې د مجموعه خبره واحد د افرات صدې دی حقیقت دی دا, دا, دا خبره واحد دا, دا, دا. دا خبره واحد دا خبره واحد دی حقیقت نو چې دای دا خو حقیقت خو ځوان خبره نو دای تراس اېتراس ورته نه پریته نه دا وي کينبي بالا خبره را داو چهار وشه استعمال دي كيزب خوشتا په غوش غوشي افراد شه په خبره واخد شه دا فايز الرحمن دي حساب کړو دا شخص مرسي ترنيږي اثماده كيزب صاحب دا شخص استعمال دي كيزب نه چوون مې مواجه کوم مې مواجه شخص ته مال دي چاره كيزب په چيزه خبره بيته ومعازا بالخبرازاز وعایدن جوازو کذب کل وقت نجیب و جوازو کذب مجموع ویلی لی انهو نفس الاخراد دی دا مجموعه خادس دی دا مجموعه دای دا, دا خادس دی دا, دا مجموعه شاو نو نفس الاخراد شاو اختمال لکذب ونو که مجموعه شاو اختمال لجیب ایکیز بروعی کل نمیلو تجوبه خاصی دی جبیره چپ خاکیکت خاطویه دی هر هر فرطس دای دا خارچی دی چکتو د خالیدا خاطی نه د حقیقتو ورسره اجتماع هروغله د جمعیت وشروغای د افراد سره د جمعیت دا مجموعات او سوی د دا دوس حقیقت خبره وا متواتر شو څه سرع بچ متخبره وکړه دا خبره واخیر دی په دې شې اجتماع شته نشته او رغولامین وکړه دا غشي غشي نشته اې چې دا ورسره جمعکې دا, دا د خبر خبر مش خبره متواتره ای دا حقیقت خلیه احاد نه دی اخه سره دشت دی دغه کړخه کړ بدلش اې ځوته خبره د سره د استعمال اوس په دې کوډ میдеш چې از ونیت به څه څه شو خدای استعمال د کزه به څه شو په سبا نه پیږي په پښتو دی په یو دا وشت مزي مزي څه دی نه زې حسابي پړای جوړو د د مزي چې دي دا دغه چې زه په اړه جوړه غښه غښه مزه یو خاصي په واده کې څوک دره قوتو خو چې کله بیا زه ډیر مزي ولا ګاډ کوه کنه کوو بیا دې پر دره هغه قوتو چې ساده وي په پرا مشخص په دې مسالې کې دي د ځونی دي خو چې دا غون سره جمع کړي ته یو قوت حاصل شي په دې د چا د زنیته استعمال د کزمو عا د استعمال د شته چې په خاطر شي نشته ایسلام کول نه می زه د اجتماع سره ما هغه قوت ویلا په پشتي په پستی کوه ته حبل للمؤلف لك هغه رسج رشی د وشتنا وشتو در وشت سره سره وشتو دا هې وشتو <events> <depuis> <yılanye Mondes> <pedans> او هغه په غاړه چې په غاړه یو طریقې له جایې او چې کله به سره ورسې وځل ډېر تر او دا چې خبره واخري خبره متواتر سره د حقیقت نه دی سره دی اجتماع مجموعه څه مې څې سا د مخمل مصالح په بوري یات شي مو مصالح د تاکي بډیات چې یو پښې اختلاف نه چا او اول بل پښې تفاوت نه وي بډیات یو بډی یوونی پرواز دی بډیات تفاوت نه او بل وی څه اختلاف نه او زه دروشه چې نن اختلاف هوښتا او تفاوت او تفاوت خبر متواتر شي ته بډی کوي یو اختلاف نه وای شي اختلاف وشي اول تفاوت ته زه دروشه چې ځینې درو د تفاوت دی لکه الواحد نصف الاثنين الواحد <تصفيق> نصف الاثنين یودد بینی میده پدایسه ارچک دیو او جته د بغداد موجوده د خلک سره مې خو څنګه یا سکندر پټ موجود موجوده بیر کله چې د خلک سره شته سکندر نه موږ دغور نه سکندر پټ سره موجوده, موجودة. دا, دا, دا, دا نه بكب... اختلاف د سره کو کنه هم به مېش دا چې د خبره متواتر څه دی دا مفیدی د بده نه دی دی دارنګي صاحب براحما او سمنیا د دوی غټه غټه کمیونټ سمنیا د سمنات, ده ده يو، يو سمنات یو اړکان یو به ته یو نه به شو د پدې یو پد د غاشي دی پدای انډیاش ان دوی یو یو کبيرات د سمنات به ته عبادت نه کړه صاحب ایبا غړل د براحما براحما برهم دای برا، براحم دای برهیم د دا دې مشردای یا به دا دې غا نه ان کرکو ته خبر متول رسول رسول نه معنی نه د دې چې رسالت سبيتي جوه 54 او معجزات د لای پر معجزې دي او معجزات د خو څو تر ندي وي هغه چې رسل به نه نه او متواتر معنی متواتر نو ته خبره متواتر نه د خالصکو دا انکار ته کوست تلل کوم لمرز چې به نه دی که خبره متواتره نه او دا سره تفاوض ځکه په باندې اقتصادي تسرمانی او د سکندر مدخل د تراسکو دا ګرप्शन نشته ته پیس دې کنه که څه اختلاف نه پښه شېبي اختلاف و نحن نجد العلم او ميزه خبرات الاول حق علم مي بكون لواحد نصف لسنين شهيد فيني ميده اقوا دامن اقوا بلي من علم بوجود اسكندر وجود اسكندر الرومي بندي اسكندر موجوده ايده بوجود دغه جي پدوا ايده ديني ميده دبري بشبز بود بلک زنه کو کداش وجود اسكندر بند پتن دلایو او چتای چدا یو ادوا د یو ديني ميده که نه جبر نراه دنه په دې اچھا تفاوض هرغه مش بل والمتواتر قد انكرت من العلماء او دي توتور دي افاده علمنا يو جماعه تفوا علماء څه کړی دی انکار کړای دی کس منيه وال برهيمه د دې اندور شپداش ځګړلې څه کولم تفاوض دته چې دا دمت مشه دا بیان دا داسمه دا دا دا چې نفس باندې هیڅ دا تفاوغ کار د اختلاف د نفسه باندې یت دا تفاووت تیر د وژنارولای دی کله وخت تیر افین داسوی او د بل طرفین څه وی نظری وی اغه نه شي او لکه ال خبر واخد وسنوارتك بلاني يود باقو ارتك بلاني <تصفيق> طرفين بيدينو حكم بيديشو او يتو غانش تبش تكن كارن بشو او بوتشو ا ا الواجب الوجود موجودن واجب الوجود سلاه ليس بيار بي ادا اداو اسفداش ده طرفين تي دي ده نظريه ذا وجود بدرجات بيديهو ناي نظريه بيدم دلالي هي <تصفيق> عقلي حكم بمندي ا ځکه ولر چې څو غره دا فارق پر لکه ال وخت د زګ طرفي نگاه دي خبره به شک نه نو دا چې غلای دی یک او محبت نبی او ممراست نبی سره دیوځه بار بار ممراست وی او الوت سره استعمال وی به هغه د ناشنا نه وی ایو د ناشنا نه لہا د یاد د پر او یک په خبره داستوی سا امیڅ خلک د موبایل نه د چې دا چې ول دا څه ګټه او دا لود ور هو توره په دا وته نه رځي چې و چې وګورات موبایل نه و د دې چې به مانی اور او اور فات استعمال و نه چې استعمال خلاص وشو ان کارڅ کې وصهي كل مميز هذا ممنون بل قد يتفاوت انواع الضروريه كما اختا عكسه الضروري بواسطه التفاوت في ال التفاوت ان التفاوت في ال ال تفاوت اتفاوت بتشترى الغلال سمعنا في نفسه بيد افرش التفاوت نشط ده امر عارض دوجن الغلال شاتشري في ال ال ايوه سرعه الفهه والممارسه دير بعد شیو د ریسمالیج عمل لازم لري درنګ مبارزه استثمار او الاختار بل بل پزروش رتاک یو بار بار ضرورت ته درې مزکه ته وینار مشه تو زری ډایرکت مانی شید درې درې زره دې دار نه مانه دغه بجنه تفاوتر کوي په نفسي په خاص اعغام اعغام غدا قسم دی چې داته وس رغ دې زره نو خو چې کله بار بار استعمال وکړي کړي به په اس جب معنی کنه معنی داینی څخه خدا نه پر خپل غای نفس په تصورات شربه افراش غو پرغه او وت تصورات او کله وخت په تصورات الاطراف الاحکام کله د احکام چې د اطراف سند موضوع مکمل پاشه تفاووت وزنه بده وی وزنه سوي نظر وی سا او کله وخت داس وی سا چې د اختلاف واسه د زید بلایوی مته زید به څه نشي علاج نشي او وخت یختلف فیه او یختلف باش اختلاف مکابراتا و عینادنجی کصفستیق فی جميع اوس بیا تاسو یې خبره ځانګه په تاسو یې بدینه مانه خو لکه ابو چې زیات کوي صاحب ابي عمره چې ځانونه موږ ته ژوند ور د اوور د جلیل تروا د دا د مپو نوشه چې دا جره ورته ماله نکي تیجر و چې دا چ خپل وځي بیا په مخه کلیهات بیا په ټکو کې پتونګار څه هر کار کوي ځکه زیات نشو کړې په دندې ستېڅه شي دا څوک نه دا نه دې چې علاج وشي په دې کې ونه و ساني خبر په دغه دې درسه من یې